Lászai Hétköznapok Sok helyre meghívtak bennünket, gyakran tanácsot kértek tőlünk, így mindig az események középpontjában lehettünk. Hamar megismertük a mindennapi életet, a nyilvános intézményeket, a családi viszonyokat, a nézeteket és szokásokat. Minden nap találkoztunk új dolgokkal, és sok minden hamar elvesztette titokzatosságát. Némely dolog azonban rejtélyes maradt mindvégig. Egy valami azonban biztosan megváltozott, nem voltunk többé kívülállók, mi is hozzátartoztunk az itteni élethez. Elérkezett a fürdő idény, és mindenki igyekezett ki a zöldbe. A kertekben a folyó mentén élénk élet folyt, a város aprajanadja ott szórakozott a kícsú mellék sekély vizében. Vett fel a legtarkább ruhádat, vigyél magaddal egy korsó csángot és valami harapnivalót, Ilyen egyszerű a receptje egy boldog napnak. Természetesen teljes komforttal is meg lehet tenni ugyanezt. A nemesek hímzett sátrakat vernek fel, és néhány fiatal hölgy, aki Indiában tanult, büszkén viseli modern fürdőruháját. Egy kicsit lubickolnak, és evéssel, kockajátékkal töltik el az időt. De sohasem fejezik be a napot anélkül, hogy este hálából a szép napért, a folyóparton tömjén áldozatot ne hoznának az isteneknek. Az úszóművészetemet sokan megcsodálták. Itt nem nagyon tudnak úszni, mert a folyóvizet túl hideg ahhoz, hogy ezt megtanulják. Össze-vissza lubickolnak, és legjobb esetben kutyaúszással tartják fenn magukat a vizen. Engem mindenfelé meghívtak, persze azzal a hátsó szándékkal, hogy a várt látványosságot nyújtom majd, Isiászos lábamnak ez valóságos büntetést jelentett, mert a víz legfeljebb 10 fokos volt. Így elég ritkán engedtem a rábeszélésnek, hogy a közönség kedvéért vízbe ugorjak. Néha jól jött, hogy a közelben voltam, mert három ember tudtam a vízbefúlástól megmenteni. A folyó rengeteg örvényével, melyek a szakszerűtlen errekeztések miatt keletkeztek, nem volt veszélytelen. Egyik nap szurkánk külügyminiszter családjánál vendégeskedtem, akik a folyóparton ütötték fel sátrukat. Második házasságából származó egyetlen fia, vagy vagyis félelem nélküli, éppen vakációra jött haza. Indiába járt iskolába, és ott megtanult egy kicsit úszni is. Én a hátamra feküdtem, és egy darabig vitettem magam a folyó lefelé, amikor hirtelen kiáltozást hallottam, és izgatottan gesztikuláló embereket láttam a parton, akik minduntalan a vízre mutogattak. Valaminek történnie kellett ott. Gyorsan kiúztam a partra, és visszaszaladtam a sátorhelyre. Egy örvényben éppen feltűnt Jigme teste, aztán elmerült megint, majd újra felbukkant. Gondolkodás nélkül beugrottam a vízbe. Engem is elkapott az örvény, de erősebb voltam, mint a fiatal így sikerült ájul testét a partra hoznom. Nagy hasznát vettem most a sportoktatói múltamnak. Rövid idő múlva már újra lélegzett apja és az elképet nézők óriási örömére. A külügyminiszter könnyek közt mondogatta, hogy nélkülem most halott lenne a fia. Megmentettem egy ember életét, és ezért nagyon becsültek. Az epizód révén közelebbről is megismerkedtem a családdal, ahol nagyon különös viszonyokat figyelhettem meg. Ez a házasság még tibeti viszonylatban is rendkívüli volt. A külügyminiszter az első feleségétől elvált. A második meghalt és hátrahagyta fiúkat, Jigmét. Most egy alacsonyabb rangú nemessel osztozott annak fiatal feleségén. Jigmét pedig a házassági szerződésbe harmadik férként vezették be, mert Szurkán nem akarta egész vagyonát az asszonyra hagyni. Sok családban lehet hasonló kusza viszonyokat találni. Arra a groteszk esetre akadtam egyszer, hogy az anya saját lányának a sógornője volt. A több neűség és több férjűség ellenére a tibetiek többsége normális egyéni házasságban él. Ha több felesége van is egy férfinak, ezek a viszonyok mégis lényegesen különböznek a keleti háremtől. Többnyire olyan több lányos családban ősülnek ilyenkor, ahol nincs fiú örökös. Így mindig a családban marad a vagyon. Ilyen volt házigazdánk károng esete is. Három nővért vett feleségül, és a dalai láma az ő családi nevüket adományozta neki. E különös viszonyok ellenére nem ziláltabbak a házasságok, mint mi nálunk. Ehhez nagyban hozzájárul az emberek gondolkodásmódja is az, hogy nem túlozzák el az érzelmeiket. Ha több fivér osztozik egy asszonyon, mindig a legidősebb az úraházban, a többieknek csak akkor van joga, ha ő elutazik vagy máshol szórakozik. De senki sem rövidül meg, mert bőségesen vannak asszonyok. A férfiak nagy része szerzetesként cőli bátusban él, és minden falunak van kolostora. A mellékházasságokból származó gyermekeknek persze nincsen örökösödési joguk, az örökség kizárólag a ház asszonyainak gyermekeit illeti meg. Az már nem olyan fontos, hogy a fivérek közül melyik a gyerek apja. A fő az, hogy a vagyon a családban marad. Tibetben nincs túl népesedés. Az ország lélekszáma évszázadok óta állandó. A több férjűség és a cölibátus mellett a korai halandóság is oka ennek. Becslésem szerint a tibetiek átlagos életkora 30 év körül van. Sok gyermek még csecsemő korában meghal, és ma az ország egész hivatalnoki korában mindössze egy 70 éves és négy 60 éves ember van. Sok Tibetről szóló könyvben olvastam, hogy a házi úr felkinálja vendégének a feleségét vagy a leányát. Ha erre vártam volna, nagyot csalódtam volna. Néha előfordul, hogy tréfából felajánlanak az embernek egy csinos fiatal szolgálót, de a lányok nem mennek bele csak úgy minden további nélkül a dologba, ők is azt akarják, hogy meghódítsák őket. Könnyű vérű lányok persze mindenütt vannak, és bizonyos szépségek lászában is értenek ahhoz, hogy a szerelemből ipart csináljanak. Azelőtt a házasságokat kizárólag a szülők közvetítésével kötötték. Ma már gyakran előfordul, hogy a fiatal emberek maguk választják meg társukat. Nagyon fiatalon házasodnak, a lányok 16 évesen a férfiak legkésőbb 17 vagy 18 éves korban. A nemeseknek szigorú törvényeik vannak, csak egymás közt házasodhatnak, rokonok azonban csak 7 generáció után. Kivételt egyedül a dalai láma engedélyezhet. Rendkívüli esetekben nemesi rangra emelhet egyszerű származású derékférfiakat férfiakat is, így friss vér kerülhet az ország körülbelül 200 nemesi családjába. Ha a fiatalok eljegyezték egymást, akkor a lány megkezdi az előkészületeket a házasságra. A hozomány, főleg a ruhák és az ékszerek a ranghoz igazodik. A házasság kötés napján a menyasszony még napkelte előtt új otthonába lovagol. Ott egy láma áldja meg a frigyet a házi kápolnában. A nászút szokását nem ismerik, de nagy ünnepséget tartanak, amely a vagyonhoz mérten háromtól tól napig tart. A vendégek éjszakára is ott maradnak, a fiatalasszony ezután elfoglalja helyét új otthonában, de csak az anyós a halála után válik a ház úrnőjévé. A vállások ritkák, és azokat előbb a kormánynak kell jóvá hagynia. A törökre drasztikus büntetés vár, például orlevágás. Én azonban sohasem láttam, hogy ilyen büntetést végrehajtottak volna. Egyszer mutattak nekem egy öreg asszonyt, akinek nem volt orra, állítólag házasságtörésen kapták, bár ugyanennyi erővel szifiliszes is lehetett.